ברוכות השוות וברוכים השווים לדאבל דאון. דאבל דאון. הפודקאסט השבועי, בוא נמרוד. דאפ דאפ דאבל דאון. ובוריס. בוחרים איזשהו נושא גיקי, ותוקפים אותו משני הצדדים, וגם קצת אחד את השני. מתקפת מספריים. וואטה. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו נמרות, אתה רוצה להתחיל במה שעשית השבוע? כן, השבוע הזה סיימתי את אסזנס קריד סנדקט. או, סיימת? אני אומר שסיימתי, אני אומר, I have 100% אסזנס קריד סנדקט. חבר'ה, אני לא אחפור יותר מידי על המשחק הזה, אני מאוד מחבב אותו. זה המשחק האסזנס קריד הטוב ביותר מאז בראדור, נטו. זה הממשיך הישיר של בראדור, בוא נאמר את זה ככה. כל שתי המשחקים היו... <אנ> אני יודע שאני משתמש בזה יותר מדי, אבל הססנס גריד גיידן, זה, זה, הרגיש כאילו, <laughs> זה הרגיש כאילו נגמרו להם הרעיונות, והם הלכו קצת הצידה לפה וקצת הצידה לשם, וניסו כל מיני דברים שלא ממש הלכו, זה היה תקופת האבנטגרד שלהם, <gum> אחד מהחברים עזב את הלהקה, וזה השפיע על הכימיה שלהם, ווואלה, האלבום לא היה ממש טוב, אבל זה הריוניון טור. מי שעמד מאחורי המשחק הזה לקח את הרעיונות של שתיים ובראד ארוד, והמשיך אותם בקו ישר לסינדקט, ורואים את זה. ששוב, אני משחק בסדר גמור, אחלה. אני חושב שהעולם שהם יצרו, העולם הוויקטוריאני שהם יצרו, הוא לא מרהיב, הוא בנוי יפהפה, הוא מלא בשירים וויקטוריאניים מגניבים כאלה שמזכירים נורא את ה-se-shanties מהמשחקים הקודמים. יש כל מיני קולקטיבל שלא כמו יוניטי, הם לא overwhelming והם חמודים ותמיד מתקשר להם איזה, איזה משהו מצחיק או מחביב שאתה יכול לקרוא עליו אם אתה רוצה ואם לא אתה לא חייב, אבל... הבעיה שלי עם אססון סקריד סנדיקט זה שהסיפור מרגיש דל. ולא דווקא הסיפור של העולם האמיתי, שבפעם הראשונה, ואני לא זוכר כמה זמן, הסיפור הה... של העולם האמיתי המודרני מרגיש שהוא חוזר לכיוון הנכון, אפילו איכשהו הצליחו להציל את הקלאסטר פאק הענקי שהיה הסיפור המודרני של יוניטי wow. במשחק הזה. המשחק הזה עושה הרבה מאוד דברים כמו שצריך. הוא מכיר לנו דמויות מעניינות בעולם האמיתי. הוא... כן, הוא עושה... אבל הסיפור בעולם הוויקטוריאני של סנדקט מרגיש דל. זה מרגיש כאילו הדמויות שם יכולות לספר סיפור מאוד עמוק ומאוד נחמד. עמוק בשביל משחק מחשב, אבל עדיין, עמוק, אתה יכול לחקור שם דברים, אתה יכול למצוא שם דברים, אבל מכיוון שיש אסון מרגיש, או מחויב להיות, מין משחק אקשן כזה, להרגיש כמו סאמר בלוקבאסטר, אז הכל מאוד מאוד... שטוח, מאוד מאוד פופקורן. ואני מרגיש שהעולם שאתם בניתם הוא עולם מרהיב שלא ממוצא על ידי הסיפור הזה ולא מוצדק על ידי הסיפור הזה. ואני מרגיש שאחרי שסיימתי את הסיפור והיו לי את כל ה-collectables היה לי עולם מדהים שאני רוצה לשקוע בתוכו, אבל כל מה שיש לי זה רק... זה רק collectables. אתה צפה ל-DLC. יהיו DLCP. אני יודע, אני יודע, אבל אני חושב שזה מגעיל. וגם ה-DLC, אם אני אקח את ה-DLC מיוניטי, אז ה-DLC מיוניטי היה בעיר אחרת לחלוטין. אתה, אתה חושב שיש עוד מה לספר, שהם יכולים לעשות... לעשות לזה אציו, לא, כאילו לא. להמשיך עם אותן דמויות עוד כמה משחקים? קודם כל לחלוטין. הדמויות האלה חזקות מספיק בשביל שיהיה עליהן משחק נוסף, ואני חושב שמגיע עליהן משחק נוסף. עם זאת, עם זאת, המשחק הזה נמצא ב-1863. עד כמה שאני מאוד מאוד רוצה, אני לא רוצה שיהיה לזה כמו שהיה לשלוש, שהיה את בלק פלג את רוג, שזה מין סיידקווסט כאלה, שיהיה משחק אסטנסקריט, בוא נעשה אסטנסקריט טרילוגיה של אסטנסקריט ויקטוריאנה. אבל יש להם את העולם הזה, אני מוכן לחלוטין. מה שאני יותר רוצה... שלושה משחקים בלונדון זה משעמם. אתה יכול להתקדם קצת, לחקור אזורים שונים של לונדון וואטאבר, או שאתה יכול אזור אחד בהודו, הודו קולוניאלי, זה נהדר. זה נהדר לדעתי. הודו זה מגניב. והם גם שמו את זה, הם שמו את הזרע של זה, כי יש אסטנסקריט בריטי הודי במשחק הזה שעוזר החלום הגדול שלי, שאין לי שום, לי שום דבר להסתמך עליו מזה, חוץ מזה שאני רוצה שזה יקרה, זה אססנס קריד, שהולך להתקיים, או ב-1930, מלחמת האזרחים הספרדית, שבאמת יהיה כן. נחמד. או שזה לדעתי, זה החלום הרטוב שלי. זה, זה כאילו, שאני מתהפך בלילה וככה בא אליי, או oh, נמרוד, מה אתה הכי רוצה עכשיו? אססנס קריד בוקסר ריבליאן, ב-1900. כן, ש... בסיס. זה כן. שמונה מדינות. אימפריאליסטיות אירופאיות מגעילות, וזה מרד בוקסרים, וזה הקיסרית האלמנה, וזה הדבר הכי מגניב בעולם, ואני כל כך רוצה שזה יקרה, let me have this אוביסופט. זה לגמרי יכול לקרות. זה יכול לקרות? לגמרי יכול. אבל, אבל, אני רוצה... והם כבר שאטלו אסאסינס בסין, כבר מזמן. זה כל כך. הקיצור, זה רק הווישליסט של נמרוד. עשה את זה קצר וקצר, זה משחק מאוד מומלץ. אממה, אני מרגיש... כאילו, זה משחק שמרגיש כאילו המשך ישיר לשתיים ובראדרוד, אבל זה בא ארבע משחקים מאוחר מדי. אלא אם כן המשחק הבא, is going to fucking revolutionize something, כי זה היה Assassin's Creed, Assassin's Creed, זה היה Assassin's Creed כמו שצריך לעשות את זה, ווואלה זה, זה, זה, זה עבד, רק מכיוון שהארבעת Assassin's Creed האחרונים לא היו Assassin's Creed, Assassin's Creed, הם היו כולם ככה. המשחק הבא צריך להביא... חידוש, וחידוש רציני מאוד בקור של איך שהמשחקים האלה עובדים, אחרת... גרפלינג הוק זה לא חידוש. גרפלינג הוק נהד... לא, תקשיב, גרפלינג נהד... לא, זה לא רק מדליק, זה נהדר, זה משנה לחלוטין. זה עושה את המשחק מהיר יותר. זה עושה קצת טריוויאליות לעובדה שאתה יכול לטפס על כל העולם, אבל פאק יא. אבל זה בסדר, כי נמאס לטפס. כי עשינו את זה כמו שמונה משחקית. לחלוטין, לחלוטין, אני מסכים אני מאוד נהנה מזה, אני דווקא ממליץ את סינדיקט... למי שקצת burned out על הסנדסנדיקטים הקודמים חבר'ה, אני לא כל כך יכול להמליץ על המשחק הזה בשבילכם כי זה משחק שהוא שוב הסנדסנדסנדסנדסנדסנדס זה לחזור לנוסחה המנצחת ולהמשיך אותה כמו שרציתם שימשיכו אותה אז זה משחק מאוד טוב אני לא יודע אם זה יספיק לכם כרגע, לי זה יספיק, אבל זה כי אני חולה בראש אני בכל מקרה מאוד נהניתי מהזמן שלי עם הסנדסנדסנדסנדסנדסנדסנדסנדסנדסנדסנדסנ מה היה ה-DLC יהיה, זה אני. מגניב. אני לגמרי burned out על Assassin's Creed, אני חרשתי את 1, 2, Brotherhood, Revelations ו-3, רובם על 100% Completion, וסינדיקט הוא הראשון שבהרבה זמן שאני באמת רוצה לשחק, למרות שאני קצת מתחיל להתחמם למשחקי הפיראטים. כמעט קניתי את רוג, אבל אז מכל מיני סיבות רוג. רוג, אחלה משחק, אבל מה, אם אתה הולך לספק, הסאסין. שמעתי שאגב, שי הוא הסאסין הכי מוצלח. כי הוא לא הסאסין, הוא טמפלר, זאנגריג. הוא הסאסין ש... תנו לי, טמפלר סקריד, אתה יודע משהו? עזבו את כל הסאסין, תנו לי, טמפלר סקריד, let me play as the bad guys. זה מה שכולנו רוצים ממילא. זהו, גם בשלוש כבר הם שתלו את... היית'ם קנווי, שהוא טמפלר שמתנהג כמו הסאסין, תראה, תקשיב. ותכלס, אם אתה הולך לשחק אססנס קריד כלשהו, אז שחק את סינדקט. רוג, אחלה משחק, אבל אם אתה תשחק אה? את רוג, עד כמה שאני אוהב את רוג, וואלה, הוא לא אססנס קריד כמו סינדקט, כי רוג, יש לו הרבה שממה, הוא לוקח את האשרה שלו משלוש, יש ספ... של נעד... ספינת הפיראטים נהדרת, אבל אני חושב שמשחקי אססנס זה משחקים מבוססי עיר. ואין לך הרבה איר ברוג, יש לך הרבה דברים נהדרים אחרים שאיכשהו מולבשים על משחק, mm -hmm. משחק mm -hmm. הסאסנסקריד אבל אם אתה הולך לשחק הסאסנסקריד אל תשרוף את עצמך על רוג, חכה, חכה עד שיבוא לך דודה לסינדיקט אני אחכה שיבוא לי הפלייסטיישן 4 לסינדיקט אוקיי okay. כי המחשב שלי לו, לא מתקרב איתו okay. בכלל לדברים האלה אבל קול, cool. אני בשבוע האחרון yeah. חזרתי למשהו, יש לי כזה קטע בזמן האחרון I mean, אני רואה ואני חזרתי לבאנר סאגה עכשיו, <הוא> את בנר סגה כבר סיימתי, למעשה בשבוע, אם לא ביום, יומיים שהוא יצא, סיימתי אותו על נורמל, ואז התחלתי אותו על הארד, זה היה מאוד מספק, לא סיימתי אותו על הארד, ועזבתי אותו, ועכשיו חזרתי אליו במטרה גם לסיים אותו <הוא> על הארד, התחלתי משחק חדש, כי זה היה לפני שנה וחצי בערך, אז התחלתי משחק חדש לגמרי. <אח> על hard שוב, ויש לי גם מטרה uh, לשמור כמה שיותר דמויות בחיים. which is actually די משנה, כי עוד מעט הוא נדחה קצת, אבל בשלושה ארבעה חודשים הקרובים אמור לצאת באנרסאגה שתיים. שאלה, גם אני אפריע לך. האם הבניוס הגה 2 כלול במחיר התמיכה של הקיקסטארטר או במחיר הקנייה של המשחק הראשון? לא ולא, הוא כלול ב... אני אקבל אותו, כי מקבלים אותו כל מי ששמו בקיקסטארטר 50 דולר ומעלה, which I did, זה היה בדיוק באופוריה, בהתחלה של הפיצוץ קיקסטארטר על משחקי תפקידים, ממש ממש, זה היה כשאנשים... כשה... הרנסאנס המדובר עוד לא התחיל, אלא בעצם רק נחזה בגלל הקיקסטארטר. זה היה אחד מהקיקסטארטרים הראשונים שהשקעתי בהם, והרגשתי מאוד בנרסים 50 דולר, בדיעבד אני עדיין מרגיש בנרסים 50 דולר, כי גם את בנר סאגה 3, כי זאת אמורה להיות טרילוגיה, גם אותו אני אקבל זו הייתה בדיוק השאלה השנייה שלי, האם שטיין הולך לסיים את, את הסאגה של הבנר סאגה או שלא? התוכנית המקורית הייתה טרילוגיה. האם התוכנית הזאת השתנתה מאז, אני לא יודע, כי אני לא עוקב מספיק באדיקות. אני פשוט מחכה שהמשחק יבוא, אני כן מקבל מדי פעם עדכונים. Okay. אבל לדעתי זה עדיין אמור להיות טרילוגיה. אוקיי. Okay. כמו שכבר צוין, משחק קיקסטארטר. מה שמאוד מעניין בו, בסיפור מאחוריו, שאני לא הולך לפרט את כולו, אבל אני כן רוצה לציין שזה שבנרסגה, הפרויקט הזה, הוא דוגמה לכל מה שנכון ולא נכון בקיקסטארטר בו זמנית. <אח> אני, אני מציע לפתוח עמוד ויקיפדיה, לקרוא קונטרוברסיז, כי, כי היו, היו הרבה, היו הרבה, הם בדיעבד אנשים כבר לא זוכרים אותם בגלל שהמשחק יצא ובגלל שהוא יצא מאוד מוצלח, אבל היו הרבה קונטרוברסיז ולקח לו הרבה מאוד זמן לצאת והיו... והיו הבטחות של המפתחים שלא בדיוק הופרו, אבל אנשים לא הבינו נכון, ואז כעסו. אבל בטום ליין, היום אני חושב שהבולשיט שקרה שם לא היה עובר. לסטויק, לחברה המפתחת, היה את היתרון שהם היו מהראשונים. היה מותר להם לעשות את הטעויות האלה, ומהטעויות האלה גם למדנו. והטעויות היו תמימות. האנשים האלה מאוד... ניגשו לפרויקט מאוד ברצינות, ושוב, eventually they delivered, ובנרסאגה 2 עוד מעט יוצא, וזה הכל טוב מאוד. Um, אז check it out, אני מציע לקרוא על זה קצת, אני כן אספר קצת על סטויק. סטויק זה חברה שהוקמה על ידי שלושה אנשים שעזבו את ביואר. הם, הם היו מפתחים בביואר במדת ותק שונה, עבדו על star wars, the old republic, על ה-MMO. ואז שניים מהשלושה הם בעלי רקע, הם בעלי שורשים שוודים אם אני לא טועה, נורדים, אני חושב ששוודים. הם באו שלושתם לביואר או לאלקטרוניק ארץ, או למי שזה לא שצריך לאשר להם את הפרויקטים, עם הרעיון הזה של הרפתקה, משחק תפקידים בעולם נורווגי, uh, choice and consequence, ביואר היו גם dragon age, גם mass effect, ביואר שיווקו את עצמם בתור המלכים של choice and consequence, בואו, בואו, תנו לנו לעשות את המשחק הזה, זה passion project קטן, ולא קיבלו אישור. הם עזבו את החברה, הקימו את סטויק, לפני או אחרי הקנייה של EA? <קנייה> אנחנו מדברים על old Republic זה הרבה אחרי הקנייה של EA. אוקיי. Okay. old Republic זה הרבה אחרי הקנייה של EA. אוקיי. Okay. אמרות שביובר עבדה על אולד רפובליק לפני שקנו אותה. לא ידעתי את זה. לא, אבל הקיקסטארטר הוא קרה לפני שנתיים וחצי, רגע, רגע. כן, כן, כן, ו-EA קנו אותם ב-2007. אוקיי, בסדר. אנחנו מדברים פה על EA ו-BioWare זה אולט היסטורי. 2007? 2007, שמונה שנים EA ו-BioWare מחותנים. כן, כן, לא, EA ו-BioWare זה כבר מילה אחת. מזמן אין פה... אני הייתי בטוח שזה קרה ב-2011 או משהו. לא, לא, לא. זה דיכט אותי. אני מצטער. בכל מקרה זה חבר'ה אלה מסטודיק, באו והציגו את המשחק הזה, ומה זה המשחק הזה? בנר סאגה זה משחק תפקידים עם קרבות, עם טרן בייסד קומבט שהם השקיעו בו הרבה מאוד, הקרב, הקרבות שם ממש מוצלחים ומה שבאמת קריטי במשחק, בהתנהלות שלו זה שהוא משחק choice and consequence מאוד מוצלח, מאוד מעניין, עושה את זה בעיניי הרבה יותר טוב מהמשחקים של ביואר המשחק מתבסס בהרבה על הארט שלו ועל הדמויות שלו, שהן ממש מוצלחות, והוא מציע בעצם, אני, אני אתחיל לספר את הסיפור של המשחק, כדי להבין, כי הסיפור מאוד מחובר, הנרטיב של המשחק מאוד מחובר גם לגיימפליי. המשחק מתקיים בעולם פנטזיה, זה לא, לא נורבגיה שלנו, זה עולם פנטזיה, שמבוסס על מיתולוגיה נורדית, ויש פה בעצם שני גזעים אה, מרכזיים. בני אדם ועבר הענקים, אני אקרא להם ענקים עכשיו, כדי לא לבלבל קצת ויש גזע של מפלצות שנקרא דרדג' שזה מעין אנשי סלע כאלה. עכשיו הענקים עבר, מאז שחר האדמה בערך נלחמים בדרדג' זה, זה, זה, זה הסדר של הדברים הענקים צדים את הדרדג' הדראג' חיים בארצות שלהם, ורק לפעמים קצת גולשים לארצות האדם וארצות הענקים, הענקים מטפלים בהם, ובני אדם הם בני אדם, בני אדם הם בעצם הגזע הכי צעיר בעולם. עולם קר, צפוני, קודר, מאוד סילאי, מאוד uh, חורפי, והמשחק מתחיל בזה ששני דברים קורים במקביל. לא רואים ביניהם קשר, אבל ברור שיש, פשוט הוא לא מובן. הדראג' היצורי סלע מתחילים לפלוש בהמוניהם לארצות האדם, התנהגות שלא הייתה, שוב, מאז שהדרג' קיים, מאז שחר האדמה לא, הייתה, לא נצפתה התנהגות כזאת, הם פשוט כולם כאילו נטשו את האדמות שלהם ובאו אל אדמות האדם ואדמות הענקים והשמש עצרה. השמש עצרה, השמיים, הפסיקה לנו אין יותר לילה. עכשיו, זה, זה כבר נורא סקסי, כי, כי כל האפוקליפסות שעוסקות בלילה נצחי זה כבר נעוש לא, הלילה הנצחי. אנחנו נגענו בכל כך הרבה לילות נצחיים ש, שדי. כל יום נצחי. השמש הפסיקה לנוע בשמיים. השלג נמס, האביב לא, הגיע לא, סוף לא. סוף. עדיין חורף, השלג הזה ישג, קפוא, אבל... התחושה הזאת שמשהו מאוד מוזר מועברת לך במשחק כמעט מיד בצורה ממש טובה. במקום להעביר את האימה של הלילה, תחושה שכבר הכרנו, עכשיו מעבירים לנו תחושה שהיא לא, לא אימה, אלא יותר בלבול. קשה לספור ימים, כי השמש לא זזה, אי אפשר לספור שעות, אתה נמצא במעין לימבו, כי אין, אין משמעות לזמן יותר. ו... ‫ואז הדרייג' תוקפים, ‫ופה הסיפור מתפצל לשניים. ‫אנחנו עוקבים בו זמנית ‫אחרי האקון, ‫שהוא הנסיך של הענקים. ‫הוא יירש את המלך אם המלך ימות. ‫הוא לא הבן של המלך, ‫הם לא נולדים הענקים, ‫יש להם מיתולוגים שלהם ‫שאני לא אכנס אליה, ‫הם נוצרים, הם כולם זכרים. ‫אז האקון הוא הנסיך של הענקים, ‫והוא מוביל שיירה ענקית ‫של ענקים. של ענקים וביחד איתו הנסיך של בני האדם, שהוא ילד מפונק, הם הולכים ביחד לאיזשהו סאמט מאוד חשוב, שבו אמורה להתקיים איזושהי חתימת הסכם שלום סלאש חוזה בין הענקים לבני אדם. לא הייתה מלחמה בין הענקים לבני אדם, אבל בין איזשהו הסכם שיתוף פעולה בגלל הנערות של הטרץ' שמגיעים. ובמקביל יש את הסיפור של רוק. רוק הוא צייד, סתם בחור רגיל צייד, שהכפר שלו is overrun. אז הוא אוסף את הבת שלו, אוסף את הקרובים אליו, אוסף את כל אנשי הכפר ששורדים את המתקפה של הדברים, שמתחיל פשוט לברוח. המשחק קופץ מבין מקודות המבט, כל צ'אפטר הוא פעם עם האקון, פעם עם רוק, פעם עם האקון, פעם עם רוק, ואתה חווה במקביל את שני הסיפורים שלהם, מצד אחד של השיירה הענקית של הענקים, שעושה קרבות ענק נגד הדורי אג' ומנסה לפלס בכוח את הדרך. ומצד שני, את הקבוצה הקטנה של השורדים של רוק, שהם לוקחים איתם בעצם את הבאנר של השבט שלהם, כי, כי בעולם הזה שבטים מספרים את הסיפור על הבאנר, הבאנר הוא, הוא אינסופי, הבאנר תופרים לתוך הבאנר כן. את הסיפורים של הזה. אז הם שומרים על הבאנר, כי זה כל מה שנשאר מהכפר שלהם, ומנסים פשוט להימלט. עד שהם לא יוכלו יותר, כי אין, אין איזשהו, הם לא יודעים מה לעשות, הם יודעים שהדראג' באים, הם לא יודעים כמה גדולה הבעיה. וככה לאט לאט אנחנו מגלים עוד על העולם, עוד על העלילה, שהיא נורא מעניינת, ואני מזכיר, אני כבר סיימתי את המשחק, אז אני כן יודע לאיפה זה מוביל, לפחות הפרק הראשון, הוא כן מאוד אפיזודי, הוא כן נגמר בקטע שאומר כזה אני רוצה עוד. אבל הוא כן גם נגמר, שאני אגיד לזכותו, יש לו, יש לו סוף, הוא לא, הוא לא נגמר בקליפהנגר, הוא סוף פרק, בצורה מאוד ברורה הוא סוף פרק, ומה שממש טוב זה שיש המון דמויות במשחק הזה, המון דמויות, ורובן דמויות באמת מעניינות, כתובות ממש לא רך, הן אפילו ממש טובות, ואז המשחק עובד בכמה רבדים, יש לנו את משחק הניהול, שזה... הקרוון נע, ואתה צריך לדאוג לקרוון, לדאוג שהוא יהיה שבע, לדאוג שהוא יהיה נוח, לדאוג שלא יתקפו אותו דראג' פשוט משחק ניהול כזה של קרוון בתנועה, כשברקע נעים נופים יפהפיים של העולם הזה, וזה אחד מהמשחקים הכי יפים ששיחקתי בהם בחיים בתקציב זעום, פשוט באנימציה דו מימדית אחד מהאמנים של דיסני עבד איתם, אחד מהאמנים שעבדו על בת הים הקטנה עבד איתם. אתה מרגיש את המגע את דיסני, mm -hmm. במובן הטוב ביותר של המילה. דמויות מאופיינות כל כך טוב, נופים, עוצרי נשימה. עוצרי נשימה ממש, כל, כל סקרין שוט מהמשחק, אפשר לתלות כפוסטר כמעט. זה מדהים כמה שהוא יפה. אז יש את הקרבות, שזה קרבות uh, turn based, ו... יש את ה-Story Snיפטס, כל כמה זמן יש איזשהו אירוע ואז פתאום זה הופך ל... ל... ל... למיס... ל... לסיפור אינטראקטיבי, פשוט מספרים לך מה קורה ויש לך בחירה, כמו ב-Game Book, כמו ב-Visual Novel ושם יש את עיקר הבחירות הבאמת משמעותיות למרות שלפעמים יש גם משמעות, יש הרבה קרבות שאתה לא חייב לנצח ואז גם זה סוג של הסיפור מתקדם בצורה שונה בין אם אתה מפסיד לבין אם אתה מנצח בקרב. אבל ב-stories snippets, באיבנטים, באיבנטס האלה, שם עיקר הבשר של המשחק. ובאמת, שוב בודדים המשחקים שבהם שיחקתי, שלבחירה יש כזאת משמעות שהיא מורגשת, כי אם עכשיו, אה, ממש קטע מתחילת המשחק, אני ארשה לעצמי טיפה כזה, ממש ממש תחילת המשחק, רוק. באחד מהתסריטים האפשריים, כי שוב, יש הרבה דרכים שאתה יכול לפעול, כשאתה מפנה את הכפר בתחילת המשחק, יש קטע שהבת של רוק, הוא רואה אותה הולכת והוא רואה דרדג' מאחוריה. ויש לך שלוש אופציות. אופציה אחת, זה בלי לחשוב פעמיים לראות בו ואתה יודע שרוק הוא קשת מעולה. המשחק כבר מראש, כבר כמה, כמה תעים לפני, אתה יודע שהוא קשת מעולה. נותן לך אופציה... תירה לדראג' בראש, מיד. אופציה שנייה זה לצעוק לה, אופציה שלישית זה משהו אחר, אני לא זוכר. כל אופציה שאם אתה בוחר לראות בו, הוא כורג אותו מיד. אם אתה בוחר את האופציה של לצעוק לה, או את האופציה השלישית, שהן קצת שונות, אבל בש... יהיה להן אאוטקאם מעט שונה, אבל בשני האאוטקאמים, בחור בשם איג'יל, שהוא בחור עם מגן, שהבטיח לך שהוא יגן עליה, mm -hmm. נהרג בשביל להציל אותה. וזה ממש בתחילת המשחק. אגב, זה מעניין. איג'יל יש לו משהו כמו... יש לו הרבה אינסטנסים במשחק שהוא יכול למות, יש achievement שלא השגתי, שמפלנינג, להביא את איג'יל לסוף המשחק. זה ממש לא פשוט, כי הילד הזה הוא אובדני לגמרי. וגם כי הוא הבטיח לשמור על הבת שלך, והיא תמיד בצרות. אבל... היא... היא לוחמת גם, אבל גם, אגב, לבת יש סיפור נורא מעניין שאני לא הולך להיכנס אליו, ו- שקשור אליו. אבל... אני, אני כבר אוהב את זה שה-achievements במשחק הם סטורי-עצייבנטס ואם איג'יל מת, אז זה לא כמו ב-mass זה אחד מחברי הצוות שלי שבתחילת המשחק, רק רג... צוות ענק אתה ממש... יכול לעשות load או שהמשחק שומר לך אוטומטית ואתה תקום? המשחק קוין. כן שומר אוטומטית אבל שומר כמה אינסטנסים לאחור אני יכול לעשות load okay. אוקיי אתה יכול לעשות saves coming אבל ה-saves coming הוא גם, הוא כאילו אתה חוזר אחורה עכשיו שלושה ימים לפעמים mm -hmm. אם, אם ה-outcome לא לרוחך לא, לא, לא, אתה צריך לפעמים לשחק סקשן שלם של המשחק שוב. <אח> אז הוא לא, הוא לא מאפשר לך <אח> לעשות יותר מדי סייבס קאנינג, והוא עושה משהו מאוד חשוב, שזה משהו ש, שבודדים, שרק כשראיתי את הוויצ'ר עושה, ואני לא מצליח להיזכר בעוד משחק שעושה, Walking Dead גם עושה את זה, <אח> שהתוצאה של ההחלטה שלך, לפעמים אתה מגלה אותה הרבה זמן אחרי. Okay. שזה מאוד חשוב למשחק choice and consequence. כי אם כמו בבלדורס גייט, שהוא משחק נהדר, אבל אתה עושה סייב לפני דיאלוג, אתה בודק את כל האופציה דיאלוג, ואז בוחר את האופציה הכי טובה בבלדורס גייט, אתה עושה את זה תמיד בבאנר סאגה, אתה לא תדע מה האופציה הנכונה. בדיוק כמו ששלחתי אותה ואת איגיל לבד, ואז היה את הסיטואציה הזאת שבכלל יכלה להימנע מלכתחילה. ואז בסיטואציה הזאת, רק באחד מתוך שלוש אופציות, איגיל שורד. אבל יכלתי מלכתחילה לא לשלוח אותם, אבל לא ידעתי שהקטע הזה יקרה, כי המשחק לא מגלה לך מיד. הוא קודם ייתן לך לבחור, אז יש קרב, אז יש מסע, אז יש עוד קרב, ואז מספרים לך, כן, חצי מהאוכל שלך יתקלקל, כי לפני חודש עשית החלטה. זה מצוין. זה, זה משחק שאני ממליץ מאוד בחום לכל מי שאוהב משחקים עם סיפור טוב, מי שאוהב משחקים עם אייג'נסי, שזה משחקים שבהם להחלטות יש משמעות. הסוף של המשחק... למיטב ידיעתי יהיה אותו סוף, אבל הדרך משתנה בצורה מאוד משמעותית, ולדעתי, אני, אני מאמין שתהיה פונקציה של אימפורט סייב גיים, או לפחות המשחק, בתחילת המשחק השני, לפחות הוא ישאל אותי על דברים מסוימים אם לא יעשה אימפורט, כי כמו שאמרתי, דמויות יכולות לשרוד כל המשחק או יכולות למות בתחילתו, וזה משנה דברים. אם דמות לא מגיעה למקום מסוים, יש שם אןקאונטר שונה. יש אןקאונטרים ממש... אני יודע שיש אןקאונטרים במשחק שבכלל לא ראיתי, כי היו חסרות לי דמויות, או כי היו לי דמויות שמנעו אןקאונטרים, כי זה גם קורה. יכול להיות לך מישהו שיתטור משהו, ואז תימנע מאןקאונטר. אתה יכול לחוות אותו רק אם אין לך את הדמות. כל מיני דברים כאלה. מאוד מאוד מומלץ. אוקיי. Okay. אני... זה נמצא אצלי בווישליס בסטים, פשוט אף פעם לא הגעתי לזה. אם מישהו רוצה לקנות לי, אני מאוד אשמח, אבל... I just might. הוא מאוד מאוד אומר. הוא אגב, הוא עכשיו, ממש בימים האלה, לכבוד יציאת הסטים משין, הוא בהנחה. שוב, אני הרגע, אני לא יכול כן. פשוט לקנות את זה עכשיו, כי הגענו לבשר של oh, הערב, yes. כי אני עכשיו בזבזתי 60 דולר על פולאאוט 4. כן, כן, כן. כן. דאבל דאון אקטואלים לשם שינוי. אנחנו מדברים על משהו שקורה באמת עכשיו, הרגע, תלוי כמה מהר בוריס יערוך את הפרק, אבל... לא, בדיוק. כי אנחנו לא הולכים לדבר על פולאאוט 4. אנחנו הולכים גם קצת לדבר על פולאאוט 4. גם, בהחלט, בעיקר עם עוד לא שיחקתי פה. אנחנו לא הולכים לדבר רק על פולאאוט 4, ואנחנו הולכים לדבר רק על פולאאוט. אנחנו הולכים לדבר על בת'סדה ועל משחקי התפקידים שלה. לבוריס... בוריס צריך להתחיל בזה, כי בוריס... כן. בוריס... בוריס אינטה בו אינטה ביף. אני לא רוצה להתחיל מהנחמד. לא, בוריס אינטה ביף, הוא אינטה ביף. בוריס. אני חייב לרכך, כי אני יודע ש... אני היא זה דארלינג להרבה אנשים, ואני גם יכול להבין למה. אני גם רוצה לציין מאוד לטובה את מה שהם עושים בעולם, הפרסט פרסן שוטרס. עושים דברים נורא מעניינים. מאוד אוהב את דיסאונורד ואת מה שהוא מייצג ואת מה שהוא ניסה ובאופן כמעט מלא יצליח לעשות בעיניי ודיסאונורד 2 מאוד מדליק אותי ודום 4, אני לא יודע מה אני מרגיש לגביו אבל, אבל נוטה לחיובי. גר... ה-FPS שהוא first person shooter הכי טוב שבתי שאתה הרציאו זה וולפנשטיין כן, שעדיין לא שיחקתי בו ואני ממש רוצה וכך! הם הצליחו להפוך את הדמות שהיא הכי לא דמות, את בי.ג'יי בלזקוביץ, דמות שהשם הפרטי שלו זה בדיחה כי בי.ג'יי זה בלואו בלו ג'אוב. הם mm -hmm. הצליחו להפוך אותו לדמות סימפטית ו... <laughs> דודס, דודס, אם אתם אוהבים משחקי יריות, ובא לכם משהו שונה שהוא לא Call of Duty, לכו תשיגו את וולפינסטיין The New Order. קצת בעייתי להשיג אותו בסטים, כי, מי... כי לא מוכרים אותו בישראל, אבל אני קניתי אותו חוקי לחלוטין דרך אמזון, ואז הם פשוט עונים סטים קוד. חבר'ה, אני לא מתחרט על הכניעה הזאת לשנייה אחת. זה משחק, זה... זה פנינה של משחק. And I really want to play. כן, אבל כן, כן really בוא תחזור. אבל אני מאוד כועס על בתסדה, מאוד כועס עליהם, כי באיפה שבתסדה really matter, מה שהפך אותם לגדולים, ומה שמביא להם את כל הכבוד וההייפ והרספקטיישנס למיניהם, אני מרגיש שבתסדה שיקרו לי. והם לשקר לי ולכל קהל השחקנים שלהם, אל... לא במודע, אז אולי לא פייר לקרוא לזה שקר, הם פשוט אומרים לא אמת, ועושים שיווק מטעה ושגוי של המוצרים שלהם, כי מה שהם מוכרים זה בשום בפנים, פנים ואופן לא משחקי תפקידים, וספק אם בכלל משחקים. בתסדה ידועים בעיקר על סדרת אלדר זה מה ש... הרים אותם, זה מה שהפך אותם לגדולים ומפורסמים. הרקע שלי עם משחקי התפקידים של בתסדה זה מורווינד על הרחבותיו ששיחקתי בהן. קנן. זה אובליביון עם הרחבתו, שאובליביון זה המשחק של בתסדה שהכנסתי בו כנראה הכי הרבה שעות, שזה מצחיק כי הוא המשחק הכי פחות טוב שלהם בעיניי, אבל הכנסתי בו הכי הרבה שעות. זה כנראה גם הופך אותי לקצת מוטה נגדם, בעצם זה ששרפתי כל כך הרבה שעות על זה, אבל אני, אני גם מגיע לדבר למה שרפתי עליו הרבה שעות ולמה זה מאוד רלוונטי לנושא הזה. סקיירים, uh, ששיחקתי בו לא הרבה, ואולינול אני חושב שהוא משחק מוצלח, למה שהוא, שזה לא מה שהם משווקים, ושזה לא מה שכל כך אני רוצה לשחק. פולאוט שלוש, שסיימתי, וזהו, כן. זה משחקי בטסדה, ו- as גם שיחקתי בניו וגאס, שהוא משחק של אופסידיאן. זה לא באמת בטסדה. לא, לא, לא, לא. אבל הוא נכנס בדיוק לתוך המודל של המשחקים האלה. של משחקי העולם הפתוח, הטוב. אני מסכים. כי באתי לומר העולם הפתוח הריקי מתוכן, ניו וגאס קצת פחות ריק מתוכן. זה משחק שרץ על המנוע של בטסדה, ביקום שבטסדה אורנס. כן. זה לא משחק של בתסדה, נכון, נכון, במלחמת הפילוסופיה שעומדת מאחוריו. הוא רגע בפילוסופיית הדיזיין שלו מאוד שונה, כן, ובעיניי נפגע מזה שהוא רץ על המנוע של פולארד שלוש. טוב, לא המנוע, אבל הוא כן... בוריס, תגיע לפרה, מה הפרה שלך עם המשחק הזה? הפרה שלי עם המשחקים האלה, זה שהם בשום פנים ואופן לא משחקי תפקידים, במובן של מה ששחקן תפקידים צריך ממשחק התפקידים שלו. ואפשר לדבר על ז'אנר, ואולי זה יהיה גם נושא לפרק אחר, אבל אין לי בעיה עם ההגדרה של RPG כמשחק שיש בו, לא יודע, פרוגרסשן ווואטאבר. הבעיה שלי היא שכשאני מסתכל על משחקי תפקידים, אני, אני, אני מצפה למספר דברים. אני מצפה ל-Agency שיהיה לי. על הסיפור של המשחק. ואני יודע שאני לא לבד בסירה הזאת, אולי אני לא ברוב. המשחקים האלה מאוד מצליחים, ושאפו. הם, בגדול הם very well made. אני חושב שבתזה צריכים ללמוד להגדיר יותר טוב את המשחקים שלהם. כי המשחקים שלהם, ממשחק למשחק, יודעים לתת לי יותר ויותר ויותר agency על כלום. את ה-agency part we got את ה-Story part, ככל שהמשחקים של בטסדה מתקדמים, ולא שיחקתי בפולאאוט 4, אני לא יודע איך הוא, כי זה בכל זאת פולאאוט, ומתייחסים אליו קצת שונה עם משחקי אדר סקולס, אבל אם אני מסתכל על אדר סקולס, משלוש לארבע לחמש, ממור ווינדלר, בלי לסקיירים, the world gets better and the story matters less. וממשחק למשחק הם נותנים לדמות שלך יותר ויותר agency על העולם. ויותר ויותר כלים לפעול עליו ולהשפיע טוב, עליו ולשנות אותו, ופחות ופחות משמעות וחשיבות למה בכלל אתה עושה. וזה מזיק. זה מזיק בגלל שלמה הוצאתי על מורווין, אה, על אובליביון, גם על מורווין, למה הוצאתי על אובליביון כמות בלתי ניתנת לתיאור של שעות. אגב, מורווין, very close behind, כי המשחקים האלה... הם כן עושים לך את האימרסיה הראשונית, ממש טוב. They throw the, the bait, they hook you in, ובזמן שאתה hooked, אם לא תשים לב שאין שום משמעות למה שאתה עושה, אתה עמוק בפנים, אתה ממשיך לעשות את זה. עכשיו שימו לב, מאזינים יקרים, אני מתעקש, אני מסכים עם העצבניים והכועסים שעכשיו uh, טוענים שאני מבלבל דברים. אני... זה בסדר גמור לשחק במשחק הזה. זה בסדר גמור שאם זה מה שאתם נהנים ממנו, אני לא מבקר את זה. אני מבקר את בת'סדה על זה שהם לא מגדירים את זה ככה מראש, כי אני לא מחפש את זה. אני לא מחפש את הסנדבוקס של תעשה מה שבא לך ללא שום משמעות. במיוחד כשזה מגיע לפאקינג פול כי זה ממש נושא רגיש. כי פולאוט 1 ו-2 הם משחקים, פולאוט 1 ו-2 היו משחקים כל כך, כל כך חשובים לקהילת הארפי ג'י, שכשיצא פולאוט טקטיקס, שהוא כמעט לכל הדעות משחק מאוד מוצלח בז'אנר שלו, הוא משחק שחווה ביקורות איומות כי הוא לא מספיק פולאוט. אז הם לוקחים את ה-IP הזה, IP שהוא כל כך רגיש, והופכים אותו לפאקינג... אובליביון זה בעיה, זה בעיה, וניו וגאס בא בפילוסופיה דיזיין שניסתה לעשות אותו יותר דומה לשתיים, אבל הוא עדיין יותר פולאוט שלוש מפולאוט שתיים, משהו באמצע הדרך, אבל עדיין הוא זורק אותך לעולם הגדול הזה שמלא... אובסידיאן הצליחו להכניס לשם תוכן, אבל הוא סתמי, הוא פשוט ממלא מקום בשביל שיהיה לך סיבה ללכת הרבה ברגל. בעולם אימרסימי. תן לי לקטוע אותך פה שנייה. לך. שיחקתי את 1 ואת 2, to completion. הסוף של 1 קבוע מראש. נכון. הסוף של 2 קבוע מראש. נכון. שום דבר שאתה עשית במהלך המשחק, מבחינת הסיפור, לא משנה, כי אתה בסופו של דבר לא הייתה לך באמת השפעה על איך שהסוף התרחש. או על איך שהסיפור התרחש. אתה עברת משימת סיפור למשימת סיפור, והיו לך דרכים שונות לגשת אל הסיפור הזה, אבל הסיפור במה הפועלות 1 ו שנים מפולאוט שלוש וארבע. פולאוט אחד ושתיים נותנים, נותנים לי, ואני מסכים עם זה, נותנים מהרבה בחינות משמעותית פחות אייג'נסי על העלילה, אבל הם נותנים לי, הם נותנים לי לעצב את הדמות שלי בצורה שהרבה יותר נאמנה לאיך שאני מרגיש עם הדמות שלי. בפולאוט אחד ושתיים יש המון... המון ושתיים, בעיקר יש משמעות אסטרונומית בסופו של דבר להחלטות שלך מבחינת איך שהמשחק מתנהל. הוא יסתיים בתור אותו המשחק, אבל הדברים הקטנים האלה, כמו, כמו בפולאוט, אחד יש את זה, יש את המקרה, יש את העיר שאני זוכר, אני כבר זוכר את זה מאוד עמור, יש איזה עיר שיש בה איזה... שלושה קווסטים שכולם מחוברים, שאתה יכול לקבל או מפה או משם או מפה והדיאלוגים וה שתקבל, שתקבל והאופציות שתקבל יהיו שונים לחלוטין בהתאם לסדר שבו לקחת את הקווסטים האלה, בהתאם להאם לה, בחרת לעזור לאיש השמן שיושב מאחורי שולחן או להרוג אותו בשביל מישהו אחר ובאיזה סדר אתה עושה את הדברים האלה. משחק פולוט אחד, משחק עתיק, הוא התחשב בכל הדברים האלה ובפולאות 3 היו כמה רגעים שאני מחשיב לביוטיפל גיים דיזיין, באמת פיוטיפל, ואני עוקב את זה לזכותו, אבל בגדול זה אותו בת'סדה בולשיט של תיכנס לעיר, תאסוף את כל ה-QuestMarkers, לך תעשה את ה-Questים האלה באיזה סדר שבא לך, זה בכלל לא משנה. בפולאות 1 ו היה את העניין המאוד קריטי הזה של time limit, שהיה כן. בשניהם. בפולאות 3, כמו בכל משחק של בת'סדה, אין שום דחיפות, ואצל בטז נגיד זה הכי הזוי באובליביון, באובליביון, שהכנסתי בו כל כך הרבה שעות, זה משחק שמתבקש שתהיה בו דחיפות, כי בהדרגה אובליביון גולש לתוך העולם, המישור של השדים גולש בהדרגה לתוך העולם שלנו, וההדרגתיות הזאת, זה, זה, זה כל כך רידיקלס שאני יכול לקחת עכשיו 200 שעות להסתובב והשערים לא, לא ייפתחו שערים חדשים, אבל מספיק שאני עושה שלושה או ארבעה קווסטים של העלילה, ופתאום כמות השערים מכפילה את עצמה פי כמה. וגם אז זה ממשיך להיות מגוחך, כי גם אם הגעתי למצב שהתקדמתי הרבה בעלילה, אבל אז נטשתי אותה, אז יש שערים בכל העולם, אבל עדיין סוף העולם לא מתקרב. כי הוא מתקרב רק בהתאם לכמה שאני בוחר להתקדם בעלילה הראשית. ואם אני נוטש אותה, פאק איט. וזה נכון לגבי פולאוט שלוש. שוב, תנו לי agency מלא על מה שאני עושה, מה שבא לי אני יכול לעשות והמשחק מקבל את זה, אני בסדר עם המודל הזה. המודל הזה הוא לא מודל שאני מחפש, והמשחק לא, ובתסדה משווקים את עצמם, שוב ושוב, כחברה שעושה את ה-RPG האלה, שהם בכלל... לא RPG, כן RPG, זה סדר, אני מתחיל להתגדל על הגדרות. אלה משחקים, אלה משחקי open world. רק כשמה okay. שמבדיל... משחק, לא, סליחה, לא open world, סנדבוקס. Okay. רק כשמה שמבדיל במשחקי סנדבוקס האלה, לדוגמה מ-GTA 5, זה שבמשחק הזה יש לך יותר החלטות, יש לך יותר חופש מכני. כן, okay. בדיוק. Okay. כן, אבל הסיפור נשאר אותו סיפור. עכשיו, בוריס, אני חושב שמה שהיה בעיה פה, זה שאתה בזבזת, השחתת את זמנך. על אחד מהמשחקים הגרועים ביותר, לא רק שבתסלה הוציאו, אני חושב שגם אחת מהדוגמאות הגרועות ביותר לאיך שמשחק, איך שאתה צריך להוציא משחק. מסכים. אובליביון תמיד. כן. מסכים. כי תקשיב, אני השחקתי את מורווינד קודם, ומורווינד בלו מים פאקינג מים נהדר. אני מסכים. איך מורווינד אז שונה מאובליביון? כי גם במורווינד, דאג אור, הסופות מההר, המרדות כל הזמן, מציפות את עולם. אתה חולה במחלה שאמורה באופן תאורטי לאט לאט להפוך אותך לגוש מסרטן שהולך והורג אנשים. תאורטי, כי בתכל'ס זה אף פעם לא קורה. מה ההבדל בין מורווינד לאובליביון? או לשאר משחקי הבטסדה. מורווינד הוא... הוא סנדבוקס הרבה יותר מוצלח מאובליביון, וכששיחקתי במורווינד, כן התאים לי הסנדבוקס. אם נגיד סקיירים היה קיים אז אז גם הייתי משחק בו המון ונורא נהנה ממנו. אבל זה ש... מורווין הוא סנדבוקס מצוין, ואוגליביון הוא סנדבוקס לא מוצלח, וסקיירווין הוא שוב סנדבוקס מצוין בעיניי, וזה לא משנה את זה שבאף אחד משלושת המשחקים האלה, נגיד, לא הייתי משחק היום, מיד נגיד, נגיד עכשיו אה, סיימתי את... אה, נגיד, סיימתי עכשיו את דרגוני איץ' אוריג'ינס, אמרתי, ואני אומר לעצמי, בא לי עוד חוויה כזאת. אז אף משחק בפסדה הוא לא התשובה לחוויה הזאת. אוקיי, את זה אני רואה. את זה אני רואה. כי אני לך מה? מה, מה פה העניין. אז כמו שאמרתי, אני שיחקתי עם מורווינד קודם. ולאחרי ששיחקתי עם מורווינד, אני מאוד עפתי על העולם של האלדר סקולס. אני עדיין חושב שזה עולם מקסים ומדהים ונהדר. זה, זה עולם אמיזי. Uh, ואז הגיע אובליביון. ומכיוון שאני ידעתי קצת על, על העולם של האלדר סקולס, אמרתי, מה? סירו דיל? הג'ונגל במרכז היבשת שברומאים הקימו אימפריה על חורבות אלפי? זה פאקינג גרייט, אני יכול להתארגל. ואז הוא נכנס למשחק, או הם עשו רטקון, ככה שזה לא ג'ונגל. כן, yeah, זה, זה, זה, זה לא ג'ונגל. זה גבעות. כי, כי, כי, אני לא יודע, כי, לא להם, כי הם חשבו שהג'ונגל לא יעבוד בתור setting, או בגלל שלא היה להם את האופציה הטכנית לעשות את זה, או וואטאבר. והעולם של אובליביאן הרגיש לי בהרבה מובנים כמו צעד אחורה. לא בגלל המכניקה, המכניקה, שוב, מכניקה מבחינתי... או שיפרו כל... אותה משמעותית. כן, כן, אלא מבחינת העולם. אני הרגשתי כאילו באמת לא היה שום דבר בעולם הזה לעשות. כל מערה, היו הרבה מערות, אבל זה הרגיש לי, יכלתי לדעת את המבנה של המערה לפני שנכנסתי בה, כי מילולית לקחו פריפאב, ופשוט שמו את אותם חלקים של מערה בדברים של... אם אני ידעתי בדיוק <אח> איפה ה... אה, אה, אה, הולך להיות בכל מערה שנכנסתי בה. <אח> ולא היה שום דבר לעשות במערות האלה, לדוגמה לעומת מורווין, שתמיד היה איזה שהוא מין סיפור קטן מאחורי כל לוקיישן, או סקרים, סקרים החזירו את זה בגדול. מורווין הרגיש כמו עולם גדול ורק ולא רק זה, מאכזב. אובליביאן. אובליביאן, סליחה. האימפיריאל סיטי, העיר הענקית העצומה הזאת, שבמרכז... היא פשוט... חבר'ה, בלמורה, שזה העיר הפושטית, ההוד השרון. של, של מורו ווינד הייתה גדולה יותר מה... ויותר מספקת. כן, כן, כן. זה פשוט, זה היה משחק מאכזב בכל כך הרבה רמות. אני חושב שהעובדה שאתה פשוט, <אח> אתה... you spent yourself, אתה הוצאת את כל, את כל הקרדיטים שלך, של, של, של סנדבוקס, על משחק הסנדבוקס הכי גרוע שבית'סדה יכלו להוציא באופן תאורטי. שזה בזבוז של היכולת שלהם בבניית עולם, ושזה בזבוז הלור המדהים שהם יצרו. לאלדר סקרולס. לא, הוא מוצלח. לא נהדר, לא באמת עדיין נהדר. אני לא מסכים עם חלק מהדברים שהם עשו, אני חושב שאלדר סקרולס אונליין זה זהבל אחד גדול, אבל נגיד, לא ניכנס לזה. שכחתי את זה. אני לא נכנס מזה. אני חושב שגם הם שכחו את זה באמת בשלב. וזה לא אומר גם הם יעשו את מה שעשו לסטאר... אה, זה לא קנוני, זה בסדר, זה לא על מוקרה, טיימלופ, וואטאבר. דרגון אוף טיים, אייט איתנו. לא משנה, לא חשוב. פולאאוט so, yeah. הרבה זה משחק מאוד שונה גם בהשוואה למשחקים הקודמים של בתסטה כי עכשיו יש לך You have a named protagonist אל, לא רק named זה לא רק העובדה שאתה קורא לו בשם ויש דמויות אחרות שמתייחסות אליו בשם הזה אלא גם יש לו קול yeah. לדמות שלך בפעם הראשונה כי הרבה מאוד זמן הדברים שלגדור מה לקחו מפולאאוט שבהם אתה יכלת, אם השקעת הרבה בכריזמה של הדמות שלך, אז יכלתי לבחור איזה דברים נורא מעניינים לעשות עם הכריזמה הזאת, היו לכם אופציות. יכלתי לכתוב פסקאות, משפטים שלמים, והדמות שלך יכלה לבחור בהם, וזה נותן לך הרבה יותר חופש. ואז הגענו לפול-אאוד שלוש ולסקיירים, שבהם אתה הוגבלת לשורה. או, או שלוש שורות שבהם יכלתי לבחור, וליד שורה אחת היה פרסוייג'נים עם אחוז לידה. וזה היה הרבה פחות תפקיד לשחק במשחק תפקידים. כן. אנחנו חז לא הגענו בחזרה לפולט של פולוט 1 ו2, אבל אנחנו חזרנו וחזרנו למקום מאוד מכובד גם בהשוואה... מנגע. רגע, רגע, גם בהשוואה לדראגון אייג'ים... אוקיי, ה... שלום, לא, אני okay. חייב לשאול משהו. אוקיי. ממה שראיתי, כן. ממה שהסתכלתי, בדיאלוגים הם עשו למשחק מס אפקטיזציה. ועוד עם רק 4 אופציות, ולא מקסימום של 6 כמו במס אפקט, שזה גם לא... לא זה לא כמות האופציות. זה זה שיש לך פשוט... ארבע אופציות שמתומצתות בשורה שאמורה, שאתה באמת לא יודע מה הדמות שלך תגיד, בניגוד ל-Fallout 3, לחלוטין. שבו לפחות היה לך, אתה יודע מה אתה אומר. פה יש לך וויסט פרוטגניסט, אבל הוויסט שלו הוא לא שלך. כמו ששפרד לפעמים אומרת שטויות מתוך הבחירה שלי, גם פה יש פה שורה של hate boxes, ואני לא יודע אפילו מה זה אומר to hate boxes. לחלוטין, זה מאה אחוז מה שקורה, אבל זה הפתרון הכי אלגנטי שהם יכולים להגיע אליו, כי וואלה, מס אפקט נתנה, מה שמס עשתה את הפתרון הזה, הוא נתן להם באופן אלגנטי, לתת ל, ל, לשחקנים מקסימום אפשרויות בחירה. שהם לא צריכים עכשיו, כי, כי זה משחקים מתוכנים לקונסול, זה לא כמו משחק המחשב שבו אתה קרוב למחשב והם יכולים להכניס את כל השורות הקטנות האלה, אתה חייב לחשוב פה על מונחי קונסול, אתה רחוק מהטלוויזיה. לא, אני לא... את... נוחה. רגע, לא רגע, רגע, רגע, רגע, אתה... זה מבחינתם. אתה רחוק מהטלוויזיה, אתה לא יכול לעשות את זה, אז הם חייבים למנות את ה-UI בדרך שתהיה קלה להם לשנות ממחשב לזה. זה דרך שלהם לחשוב על זה, באותו זמן, שבו הם גם נותנים לך את האופציה שהדמות הזאת תיבנה בצורה המקסימ זה לא מגיע לדברים שהיה לפני זה. כן, זה לפעמים מעצבן, ואני לא אכחיש, שלפעמים אמרתי, וואלה, אני לא אוהב את איך שהוא נראה על זה, בואו ננסה את האחד או פצצות האחרות, ועשיתי לואוד. למרות שיכול להיות שהאופציית הכל הזאת, היא לא באמת שינתה מאיזושהי בחינת... לא היה קטטנטי על הדמות הזאת, תזכור את זה, אבל דמות עכשיו חייבו להיות פחות כי בכלל תזכור את זה. כי זה לא מה שחשבתי שהוא אמר זה לא מה שחשב. אז וואלה, אני משוכנע ש... האמת, אני לא משוכנע, מאוד אני, מאוד מאוד סביר מאוד שאתה... אני כן. מבין לחלוטין ואני לא יכול להאשים את בסטר שהם הלכו בדרך הזאת. עם זאת, פול-אאוט ארבע, כאילו אני לא יכול להכחיש את מה שאתה אומר פה. אני מסכים לחלוטין עם הביקורת שלך שזה לא משחק שנותן לך... כאילו בסופו של דבר אנחנו תמיד יכולים לחזור בחזרה לדרך אגב, אני הצעתי את עצמי איזה שלוש פעמים עכשיו במשפט, מצטער, שומנו היקרים, אבל אנחנו חוזרים בחזרה להגדרה בסיס של מה זה משחק תפקידים. כי אם אתה מגיע לזה, כל משחק הוא משחק תפקידים. נכון. אתה תמיד משחק תפקיד כלשהו. בגלל זה אמרתי, אני לא רוצה באמת להיכנס להגדרות, כי זה לא עניין של... אבל, אבל, אנחנו, אבל אנחנו חייבים, כי, כי המשחק הזה לא טוב, המשחקי בת'סל לא טובים רק על פי ההגדרה הספציפית שלך למה, משחק, למה אתה רוצה משחק תפקידים. כי כשאני מגיע למשחק תפקיד של בת'סדה, אני מקבל פחות או יותר את אותו הדבר שאני מקבל במשחק תפקידים של דרגוניידג' שזה, אני יכול, יש לי דמות, אני יכול לקחת את הדמות הזאת מבחינת איך הדמות הזאת תתנהג למול העולם ולמול דמויות אחרות, בכמה דרכים, אני יכול לבנות <coughs> את איך שהדמות הזאת מתנהגת עם המכניקה, בכמה דרכים, והעלילה היא ברוב הפעמים די ליניארית. אתה רוצה משחק כמו... מה המשחקים עכשיו שלא טבתא? כמו שאדורן, שבה היכולת שלך להשפיע על הסיפור היא מקסימלית. אבל זה אותו משחק תפקידים. המכניקות, גם של האינטראקציה בין דמויות, וגם של בניית הדמות של הגיבור, היא אותה מכניקה. אז אנחנו חייבים להגדיר פה מה זה משחק תפקידים, כי אחרת אנחנו מתמקדים באיזה משחק תפקידים פוריס רוצה. אפשר ללמוד מעולם המטאל ולהגדיר תתי ז'אנרים. which is fine, which is sometimes needed. אז זה איך אתה תקדיב? זה את מקרה שבו... בוא... <laughs> כי אני לא רוצה לבוא ולהגיד, סקיירים הוא לא משחק תפקידים. אני לא רוצה להגיד את זה. שיקראו למשחק תפקידים. למה עכשיו שאני אריב עם אנשים על האם הוא משחק תפקידים או לא? הוא כן, הוא משחק תפקידים. האם הוא כמו דרגוני... אפ... שוב, אפילו דרגונייג'ה לא... לא יורד עכשיו לאובסקיוריטיז אבל... עריב... הוא <laughs> <laughs> לא. אולי כי אינקוויזישן ניסה להיות משחק בתסדה. אבל... הוא משחק אחר לחלוטין שמספק לי חוויית משחק אחרת לחלוטין אבל כשאומרים לך open world role playing game אתה לא חושב דרגון איג' אינקוויזיזיון דרגון איג' אינקוויזיזיון אני אוהב את המשחק הזה it's not an open world <laughs> יש לך זה כמו אם, בוא נחשוב לדאוס אקס גם המקורי וגם החדש יש לך שלבים, יש לך קופסאות. הקופסאות האלה יכולות להיות מאוד גדולות, מאוד מקוונות, אבל הן קופסאות. ובסופו דבר אתה תמיד הולך ליציאה השמאלית או ליציאה הימנית כדי לעבור מקופסה נכון. לקופסה. Open World World Game זה בת'סדה נטו. כי כשאתה מדבר על Open World Game אחר, אתה מדבר על GTA, או על משחקי או על סיינטס אוקיי, אתה צודק. אתה צודק. אני מבין יותר טוב. מתוך הזיחה אני מבין יותר טוב את האישיו שלי. Mm -hmm. אני רוצה שגם משחקי אופן וורד ידעו לפעמים להתנהג כמו המשחקים ההם. Which is not impossible. Is it? אוקיי, okay, בואו נסתכל על בלדורס גייט 2. בלדורס גייט 2 הוא משחק אופן וורד. הוא לא אופן וורד במובן של המנוע שלו. אין לו את המעבר הסימלס ממסך למסך, הוא עדיין עובד בריבועים כמו שתיארת את זה. אבל בבלדורגיד 2 אין, אין שום סדר קבוע מראש לפעולות. ש... המשחק מתחיל מזה שאומרים לך, אתה צריך לגייס סכום כסף. לך, גייס אותו. ואתה עושה מה שאתה רוצה, מה שאתה רואה לנכון, בעולם שהוא, שלא מגביל אותך גיאוגרפית. Mm -hmm. וגם בסקיל לבל לא מגביל אותך כל כך, בגלל שזה מאוד היי פאוור לבל גיים, הוא מתחיל כבר בלבלים גבוהים, אז יש מעט מאוד אתגרים, שאתה אומר, אני אחזור אליהם אחר כך. רוב האתגרים, אם הם קשים, הם תמיד קשים, כאילו, אתה תצטרך לעבור אותם בצורה כזו או אחרת. השלושה לבלים הבדל זה לא מה שישנה לך את ה... אז זה, בלדורס גייט 2 הוא משחק אופן וורד, שנותן לי בו זמנית את החוויה הסיפורית. שאני מקבל ממשחקים כמו דרגון אייג' וכמו פולאאוט. אגב, גם פולאאוט 1 ופולאאוט 2. אני מבין למה בפסדה קנו את פולאאוט, כי על הנייר זאת החלטה מאוד חכמה, כי פולאאוט 1 ופולאאוט 2 כן ניסו, ובמידה מסוימת הצליחו להעביר לך חוויית אופן וורד. הסוף קבוע מראש, אבל מולטיפל אנדינגס זה לא מה שקובע האג' אמסי. זה משהו שבתחילת שנות האלפיים ניסו למכור לנו, כי למשחקים אחרים לא היה. אז פתאום אמרו, היי, hey, יש מולטיפל אנדינגס, פתאום הפך לסלינג פוינט של משחקים, אבל המשחקים הקלאסיים הכי טובים שזכורים לנו לטובה, אין בהם באמת ברובם מולטיפל אנדינגס. זה לא מה שהפך אותם למשחקים הגדולים, והם עדיין המשחקים הגדולים. אז המולטיפל אנדינג זה בולשיט. זה לא מה שבוכר לי את זה. סוף צריך להיות מעניין. אם אתה יכול לכתוב שלושה סופים מעניינים זה טוב. אם אתה מצליח רק אחד, סטנד בייט. תן לי אבל להשפיע על הדרך שאני מגיע לסוף הזה. תן למשמעות של הסוף הזה להשתנות בהתאם לדרך שלי. בפולאוט אחד המטרה שלך זה למצוא את הווטרצ'יפ. מצאת את הווטרצ'יפ, ניצחת את המשחק. אין לך דרך אחרת לפתור את המשחק. אתה חייב למצוא ווטרצ'יפ חדש ולהחזיר, את המים בוולט שלך. זה המטרה שלך בפולאוט אחד. אף אחד לא מגדיר לך איך אתה עושה את זה. הווטרצ'יפ הוא נמצא במקום אחד, כן. איך אתה מגיע לשם, באיזה דרכים, מי, מי עוזר לך, מי מפריע לך, למי אתה פועל. המשחק הוא אופן וורד לחלוטין. פול אאוט משחק עתיק, הוא אופן וורד RPG. פול אאוט שלוש, הוא פול אאוט. אז כן, זה משחק בתסדה, אז אתה יכול להגיד ששיחקת מול שיחקת אובליביון, למה ציפית? ובכן ציפיתי לפול כי פול אאוט גם היה משחק אופן וורד, ולא היה לו את המגבלות של אובליביון. אבל לפולרד שלוש יש. פולרד שלוש הוא משחק הרבה יותר סגור יחסית. הם כן עשו אותו פחות פתוח מאובליביון, כן. אבל הוא עדיין משחק אופן וורד שבו אתה יכול פשוט לך תעשה מה בזין שלך. ואתה יודע, זה, זה מכניק אחד קטן. מכ... מכניקה אחת קטנה שהייתה באחד ושתיים בשביל למנוע ממך לעשות את זה זה המגבלת זמן. one mechanic שבשלוש הם החליטו להוריד ואני חושב שזה דווקא הכל. הדחיפות הזאת, לך תמצא את אבא שלך, למה אתה מחטט בזבל, במערות תת-קרקעיות, לך תמצא אותו, הולכים לרצוח אותו, תוסיפו לי את הדחיפות הזאת, וזה משנה הכל. דיזיין שוויץ אחד קטן, ובטסדה הם דיזיינרס מספיק מנוסים, ובגלל שגם בפולאוט 1 וגם בפולאוט 2 היה את ה-time limit, אין סיכוי שהם לא שאלו את עצמם האם נעשה time limit, והם עשו בחירה מודעת, למה? כן, רוצים לתת לשחקנים את האופציה to fuck around כמה שבא להם. I don't want that, בפולאווט שלי. אז תגבירו את זה. אני לא מבין למה אני באמצע ארפי ג'י. זה פשוט sendbox. זה פשוט fucking sendbox. אני עדיין לא מבין למה זה משנה. למה זה משנה? למה מגבלת הזמן הזאת משנה? מה זה נותן? כי בפעולות שלוש ובפעולות חול ובפעולות שתיים אתה יכול ללכת מההתחלה מרגע שמשחררים אותך אתה יכול ללכת לכל מקום שתרצה יש מקומות שירצחו אותך באופן מיידי ברגע שתשים את רגליך בפנים למה מגבלת הזמן הזאת משנה משהו? היא משנה משהו כי היא דוחפת אותי להתקדם ולפתור ולסיים את המשחק, לחוות אותו as intended ו ויש מלא משחקים שיכולים לעשות לך את הפתרון, אגב גם פולאורד שלוש עושה את זה, אחרי שסיימת את המשחק, אתה יכול להמשיך אותו. האמת זה לא היה בהתחלה, זה היה נכון. רק אחרי, אחרי אחד מהדלסים עשו את זה, נכון. אבל אתה, רוצ... אתה אני, לא, לא סליחה, לי, אני... חשוב לנסח את זה. משחק כזה, הוא מלא מלא מלא בגירויים. ושוב, פולאורד שתיים, פולאורד אחד גם מלאים בגירויים. המשחק מזכיר לך, זה טוב. כשאתה עושה את ההורסינג הראונד, לך תסתובב, אבל תזכור, כל המשפחה שלך וכל השבט שלך וכל הוולט שלך וכל מי שזה לא יהיה הולכים למות תוך איקס ימים. והמשחק, הוא לא אומר לך בדיוק את הזמן, אבל הוא כל כמה זמן מזכיר לך שזה A, hey, A, hey, אתה זוכר? זוכר? ופולארד הוא, הוא משחק כאלה בטסדה מאוד מפוזר. פולאות 1 ו-2 נותנו לך את הסנדבוקס, אבל הכל איכשהו מוביל אותך למשהו. פולאות 3 אתה יכול להתפזר לחלוטין, אתה יכול להתפזר, אה, ב... ואתה יודע משהו, גם משהו שממש הכניס אותי בפולאות 3, נגיד? שאם אתה רוצה להתקדם בעלילה, בוא נזכר לכם משחק מתחיל, אתה יוצא מהוולט, הפרולוג, אתה יוצא מהוולט, מגאטון. טוב, יש לך דברים לך לעשות במגתון, אבל אם אתה רוצה להתקדם בעלילה ראשית, אתה צריך למצוא את מי שיגיד לך לאיפה אבא שלך הלך. אתה מוצא אותו, אבא שלך הלך, לספינה שנמצאת בקצה השני של המפה, שבדרך אליה אין כמעט כלום. שזה גם דיזיין מחורבן. כאילו המשחק אומר לך, לא רק שאתה לא חייב להתקדם בעלילה, אנחנו בכלל לא ניתן לך שום אינסנטיב חוץ מהעלילה. להתקדם בעלילה. כלומר, אם אני רוצה להתקדם בעלילה, אני חייב ללכת במדבר במשך שעות עם גיים, שזה out of game לפחות רבע שעה של בהייה במסך משעמם של מדבר. שוב, אתם רוצים לשווק את זה כ-sandbox? drop the act? תעזבו את העלילה המטופשת שלכם, שהיא לא מוצלחת, שאתם לא משקיעים בה, אתם מביאים את ליאם ניסן, הוא עלה לכם כסף. ליאם ניסן דוחף את עצמו לכל חור. ליאם ניסן היה בסטאר וורז אפיסוד 1. ליאם ניסן אין סטנדרטים. I'm fine with sendbox. ליאם ניסן הוא ניקולס קייג' מוצלח. זה הדבר היחידי. My point, I'm fine with sandbox Skyrim sandbox sendbox מצוין. כמה אנשים באמת סיימו את סקיירי. אני. והייתה לך חוויה משמעותית מזה שסיימת סיימת את הסיפור או סיימת לי את כל הדברים שיש לו לעשות בסקייל? כי התשובה היא כן לשניהם. אין אפשר. סבבה, סיימת את שניהם. וזה כאילו, אז לסיים את כל מה שיש לעשות, זה אני מבין. אבל סיימת את הסיפור. כן. נהנית? הרגת את הדרקון העתיק הגדול. בתסדה... איך קראו לו? אלדרואים. לא אכפת לי. בתסדה are not good stories of us. בתסדה הם לא מנסים להיות. לא, לא, לא. אבל אם, אם עכשיו היו מביאים לך, אומרים, זה משחק שיש בו מיליון איבנטים, שחק. לא היית משחק? סטיירים, סיין גיים. מינוס הסיפור. לחלטן. אתה מתחיל לחלטן. אותה התחלה. אתה אסיר, אתה דרקון תוקף, אתה בורח. אתה בורח. אתה מקבל כוחות של דרקונים, לא צריך לעשות אותך דרגון בורן כי... ואפילו כי... יש את המיני-אלילה מאוד... הזו של מלחמת האזרחים. בדיוק. המלחמת האזרחים הייתה יותר מעניינת מהדרגון בורן. בת'סדה, בת'סדה, אני חושב שהם לא... זה לא שהם לא מתאמצים. אני חושב שהם לא... לא יודעים לספר סיפור טוב. אני חושב שמורווינד היה פלוק. או באמת פלוק שיצא להם משהו טוב אם לא התכוונו, או שכנראה היה בזמן של מורווינד. הרבה אנשים שידועים איך לכתוב סיפור שמאז עזבו את בתסלה. אגב, זה לא שהסיפור של מורן כל כך טוב, זה שהנרטיב שה... שלו טוב. כלומר, העלילה עצמה, בסדר, דג אוף עור, בלה בלה בלה, אל... שוב, לא... שוב שדים מהמצולות, לא, טוב, אבל לא. ה... <coughs> ה הרקע של הסיפור, זה שזה קורה בעולם, בארץ של האלפים האפלים, ושיש שם את הפוליטיקות המיוחדות שלהם, ושכאילו... מורווינד לקח את זה למקום שהוא מאוד דומה לעולמות שאנחנו אוהבים. הוא, הוא מאוד ומפייר. כי הנה סוף העולם קרוב, אבל אנשים מתעסקים בשיט שלהם. היה את שלושת בתי האצולה שיכלת להצטרף לאחד מהם, שהיה נורא מגניב. כאילו אתה... ב, ב, רד מור... לנצח. זהו, מה זה? הללו, רדורן וטלוואני. נכון. טוב אתה, טוב אתה. שם זה ממש ממש הרגיש... אני הרגשתי את העולם. אני הרגשתי את העולם בסנדור. אז העולם, זה... העולם עזר להציף את הסיפור, אבל כן. מה ש... דווקא מה שעשה לי טוב בסיפור הזה, לא היה דווקא העולם, העולם של מורומן מדהים, כן? אבל מה שמאוד דגדג אותי בסיפור הזה, זה המסתורין של התעלומה מאחורי איך נראה ורמת. ש... שזה נראה ורזה היה הגיבור הגדול, שאתה אמור להיות גיבול נשמות שלו, ששוב, זה טרופ מאוד מאוד מוכר במשחקים. יחד עם אמנזיה, שאתה גלגול של איזה גיבור, אתה, אתה תמיד ה-chosen one באיזשהו עבודה. כן, אבל טוב, ha... אצל אלדר סקולס אתה תמיד ה-chosen one. אבל העובדה, אבל בדרך כלל... איך כד... עושים את זה באונליין? בדרך כלל <laughs> כשאתה מגיע למשחקים שהם, של... ש... ש... ש... אתה יודע, טוב נגד רע, יש את הגרסה של הטובים למול הגרסה של הרעים. From my point of view, the Jedi is our evil, בליל. אבל, במורוויד... יש לך כמה גרסאות, גם כביכול בצד של הטובים, יש לך את הגרסה של המקדש הרשמי שחושבת שנראה ברור קדוש. ויש לך את הגרסה של האימפריאנים, שאומרים, אנחנו לא יודעים, זה אמונות טפלות של הילידים, פשוט תנו לקיסר את מה שמגיע לקיסר ותעזבו אותנו בשקט. ויש לך את הגרסה של הילידים שהם כמו בדואים, דארק אלף בדואינס, שחיים להם בשממות העפר, ולמי יש גרסה שונה לחלוטין, ויש לך את הגרסה של דאג אוף אור, של הרעים, שגם היא שונה לחלוטין, וימר, ויש ויש כל המשחק ראיות שתומכות בזה באופן פוטנציאלי. ככה שהוא לא סתם משקר לכל העולם. הוא לא סתם מניאק, הוא כועס בצדק. כועס בצדק מוחלט, והאמת, הלוואי והוא יהיה, הלוואי, והוא יהיה נותן לך אופציה של... בוא תצטרף אליו, ואתה אומר לו, כן, וואלה, נכון. מורוווינד, כי מורוווינד עושה את הסטורי טלינג שלו כמעט, ואני, אני אעז לומר, כמעט טוב כמו דארק סולס. דרך הנרטיב פשוט, באמת העולם הוא לא כל. מגלה לך הכל, העולם פשוט, מספר אתה סיפור. אתה פשוט רואה כל מה שאתה חווה במורווינד, הוא, הוא, הוא, הוא עולם שקרו בו דברים, אתה פשוט רואה את התוצאות. אובליביון זרק את כל זה לפח, כן. וסקיירים כאילו... לא, סקייר, סקיירים עושה את זה, אבל סקיירים בסופו של דבר לא הולך עם זה עד הסוף, כי סקיירים, כן. סקיירים לא מחביא ממך שום דבר. חלק זה מהעובדה, זה העובדה שאתה הולך בעולם והעולם לא אומר לך... זה היה עולם בסקיירים אבסולוטית, זה אבסולוטי שאתה דרגון בורן זה אבסולוטי שצריך להרוג את הדרקון הגדול זה, זה אבסולוטי. הקטעים, והקטעים שהכי נהניתי מהם בסקיירים זה הקטעים הקטנים שבהם לא אמרו לכל שזה תמיד תמיד היה החורבות של הגמדים. נכון. אני פשוט, שבהם הם לא אומרים לי מה קרה שם אבל אני יודע, כי העולם אומר לי, שכל הגמדים בכל העולם נעלמו באותו רגע ואין שום דבר כמעט שמסביר עליהם, אי אפשר להבין את עצמם, אי אפשר כלום. רק כשאתה הולך בפנים ואתה מוצא, או הנה, יש פה שתי צלחות במזלג, פה שני אנשים בטח דיברו לפני שהם הלכו, ואז אני הולך שנייה לחדר הבא, והחדר הבא זה נראה כמו כיתה, אבל קצת כמו, כמו מקדש, ואז אני הולך לחדר הבא, והחדר הבא איזה בלאד ספורט ארינה עם להבים שמסתובבים מהרצפה, ויש יציאים של כאלה, וכאילו מה? ואני פשוט מנסה להבין, כמו ארכיאולוג, כי כשהסיפור מסתיר עם כך דברים, התעלומה, לפחות בשבילי, מוכרת את זה הרבה יותר מאשר הנרטיב שבו פאקינג פטריק סטיוארט אומר לי This is the second age of the third age and I the emperor. <laughs> הקיצור, <laughs> הקיצור, <laughs> על, על, על, על, <laughs> מה, מה שאני... <laughs> כן, לא, לא, <laughs> דבר, okay, דבר. ופול אאוט, מעבר לזה יכול, כי זה פאקינג עולם פוסט-אפוקליפטי, זה מתבקש שתספר דברים דרך העולם. פעולות 3 לא הרגשתי שהעולם מספר לי סיפור, מעבר לזה שאני כן אגיד לזכות, שוב, ממש לזכותו של פעולות 3, הרגע הראשון של היציאה מהוולט, אחד מהרגעים הכי יפים בגיימינג שחוויתי, ההשממה הזאת, עם הסאונד אפקט של הוולט נטרק מאחוריי, עם, עם הרעש הסטטי של הרדיו, הכל ביחד, מדהים. אני זוכר שכשחקתי פעולות 3, פיתחו קטמי אין סו הארד, פשוט בזה אמרתי, וואו, יש פה משהו ואתה רואה את העיירה הזאת, את, את הבתים. שם הוא ניסה לספר לי סיפור. אבל מאותו רגע, הסביבה, ה-Environment, הפסיק לספר סיפורים, והסיפור התחיל לספר את עצמו. אתה מגיע למגה-טון, אין שם שום מסתורים, כולם מספרים לך, נפלה פה פקצה, היא לא התפוצצה, ועכשיו הם סוגדים לה. אבל follow תמיד היה ככה, גם אחד וגם שתיים. נכון, אבל Follow-up 1 ו-2, היו משחקים מיזומטריים, ופה בפסדה עושים משחק מגוף ראשון, אחרי שבמורו ווינט כבר היה בלספר סיפור בעזרת ובפולאאוט הם ויתרו על זה, לא רק זה, אלא שפולאאוט הוא אסופה של אנקדוטות ואתה יכול להגיד את זה על פולאאוט 1 ו-2 אבל פולאאוט 1 ו-2 עדיין שפולאאוט 2 אני צריך למצוא גקו, אני צריך למצוא גקו, אני צריך למצוא גקו ויש לך אנקדוטות בדרך פה, אתה מחפש את אבא שלך, והאנקדוטות לא קשורות לאבא שלך בכלל, פשוט כל מיני סיפורים הנה עיירה נטושה שיש בה איזה מרתף, שיש בו דבורים ואז אתה מדבר עם דמות, והיא מספרת לך מה קרה בעיירות. <gain> אבל גם בפולות 2 ואחד היו אובג'קטיבס, היו להם כאילו, אוקיי, okay, תלך לעיירה הזאת, שמענו שיש משהו שם. <gain> זה אבל כאילו אתה מחפש את הגקו. בפולות 3 אתה... <gain> אם, לא... אם אתה לא רוצה לחפש את אבא שלך, אתה לא חייב. אבל <gain> אז המשחק פשוט לא מתקדם. וזה בעיה, כי אני כשחקן צריך לדעת למה אני נכנס, ואני כשחקן נכנס למשחק שבו אומרים לי, לך תמצא את אבא שלך. ואז אני רואה שלמצוא את אבא שלי זה משעמם, mm. ולעשות דברים אחרים זה מעניין. ואז אני מבזבז המון זמן על, לעשות, על, על, על כל האנקדוטות האלה שהן חמותות, אבל באמת הייתי מסיים את המשחק, וסיימתי את פעולות שלוש, הייתי מסיים אותו לפחות עשר שעות מוקדם יותר, הייתי מדלג על דברים שלא באמת היו מעניינים, ולא באמת היו חשובים. כי המצב, המצב הסוציו של הגולים בטן פני טאוור, הוא כאילו, כאילו מעניין, אבל לא, לא, טלפני טאואר מעניין בקונטקסט של מגתון, בקונטקסט של הגולים, זה כבר בנאלי. אה, יש לנו מפלצות, אבל בעצם הם מדוכאים. אני מחפש את אבא שלי! למה לא, אני מת... זה לא סיפור מעניין מספיק כדי שאני אתעסק בו. בניגוד למלחמת אזרחים בסקיירים, שלדעתי הוא כן סיפור מעניין. מה שעומד פה לדעתי בבסיס של העניין בעוד זה שאתה מחפש שיספרו לך סיפור מעניין, אתה לא מחפש לחוות עולם מעניין. אני, מח... לא, לא, לא. אני, אני רוצה את העולם, אני מאוד מחפש לחוות עולם מעניין ואני טוען שגם כוחות שלוש לא עושה את זה, הוא לא נותן לי לחוות עולם מעניין, שוב העולם סטטי לחלוטין והוא מלא באנקדוטות, שוב לחלוטין אנקדוטות זה לא לחוות עולם, מזה שראיתי אוקיי, המצב בין הגולים לתן... אבל שוב, זה אנקדוטלי, כי זה ספציפית בין תן פני לגולים, כי כבר ראיתי גולים במקום אחר שהם סבבה. אז זה, זה לא משקף לי משהו על העולם. זה בנאלי, זה כאילו, כן, או תראה, בעולם הזה יש גולים, אבל הם בעצם... שיחקתי בפעולות 1 ו אני יודע שגולים הם פיפל. עכשיו, כן, שחקן חדש, צריך ללמוד את זה. אבל לא על חשבון השחקן הוותיק. אני לא רוצה... סטור, סטורי טלר טוב, וזה לא, לא תורה מסיני, זה לא באמת קשה לעשות סיפור שהוא פתוח גם לשחקנים חדשים וגם לוותיקים. פולאוט 3, ב, וכל הסיפור של טנפיינים עגולים היה ממש בזבוז זמן, כי זה היה מלא סקשנים של יריות ודאנג'נים לא מעניינים בשביל to, to prove a point שמונסטרס are also people. שזה כל די, אני עשיתי את זה בפולאוט 2 כבר. אבל בויס, people. are also monsters. וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מספרים לי את הסיפור, ובמשחק אני חו... חווה אותו, אני שותף פעיל, גם אם זה אותו סיפור, אני שותף פעיל, ולכן שוב כדוגמת בלדורס גייט 2, You're the ball spawn and blah, blah, blah. הסיפור הוא אותו סיפור, ג'וני רניקוס עושה את מה שג'וני רניקוס רוצה לעשות, ואז בסוף אתה עוצר אותו, זה same story, אבל אתה חווה אותו בדרך האישית והמיוחדת שלך, שיש לה הרבה משמעות בדרך. פולרד שלוש, אתה, אתה לא חווה סיפור ואתה לא חווה עולם. אתה חווה את הדמות שלך, אפילו לא. אתה חווה סט מכניקות שהוא מספיק קומפלינג בשביל להחזיק אותה הוקט, וזה שקר כי המשחק מתחיל מאוד הארדקור בסיפור. הוא מתחיל בוולט עם אבא שלך, מתחיל אז אתה מתבגר, אז יש את המרד בוולט, אז אתה בורח מהוולט. המשחק הוא מאוד אינטנס. בקול הפרולוג מאוד אינטנס והוא מבהיר לך שיש פה עלילה שהיא חשובה ושאתה חלק מרכזי בה אז הוא משקר לי כי אחרי זה כשאני יוצא לשממה ומתחיל להסתובב יכול לקחת לי בין 20 ל-30 שעות משחק להבין שאין משמעות למה שאני עושה זה לא טריוויאלי אני, לא, אני המשחק לא יכול קודם להכניס אותי לעולם הזה שהוא אומר לי הנה זה עולם הנה יש פה סיפור ואז בלי להגיד לי שזה לא משנה, פשוט לזרוק אותי לעולם הזה. בוריס, בסופו של דבר... מינימום שאני מבקש, זה לעשות את המגבלת זמן. זה לעשות ש- my father might die, או משהו, תוך איקס ימים, כדי לפחות לתת לי את האינסנטיב להתקדם, כי אם אין לי את האינסנטיב הזה, המשחק לא דיזיינד טוב מספיק, בשביל לספק לי אינסנטיבים אחרים להתקדם. אני חושב שהאישיו שלך פה מגיע ממשהו הרבה יותר מרכזי. שלגבי של Game Theory, ולא Game Theory משמע תיאוריית המשחק, אלא תיאוריית משחקי מחשב. Mm -hmm. שזה, מאיפה, מה זה משחק מחשב בכלל, ובבחינתי לפחות, איך שאני מסתכל על זה. משחק מחשב התחיל בארקייד, וזה התחיל בארקייד בתור דרך, בתור... It hooked you with the mechanics. המכניקה הייתה צריכה להיות קומפיילינג מספיק, כדי שתמשיך לשלושת מטבעות לתוך המכונה. נכון. והסיפור... יצא אך ורק כי זה עוד משהו שאין למתחרים שלנו. נכון. סיפור זה או דרך לשלשל עוד מטבעות לתוך המבונה, או שזה דרך לקנות משחקים בשביל הקונסולה שלי ולא בשביל הקונסולה של המתחרה, כי הסיפור שלי יותר טוב. זה עוד פיצ'ר. משחקים לא נוצרו בראש ובראשונה כאמצעים, כמדיומים לספר סיפור, שלא כמו שאר המדיומים שבהם אנחנו רגילים לקבל סיפורים, שזה ספרים, שזה סרטים, שזה סדרות טלוויזיה. ולכן היום אנחנו מגיעים למצב שבו... מה זה משחק? האם משחק זה צריך להיות כלי שמספר לנו סיפור באמצעות מכניקה או שזה... Hooking us in with the mechanics and one of the mechanics that uses to us ما, מהו ה-engagement העיקרי של השחקן למול המשחק? רוב שחקני המשחקים בעולם, משמע רוב האנשים שמשחקים משחקים ומחשבים את עצמם אה כן אני משחק את המשחק הזה וזה, יאמרו שזה המכניקה רוב החבר'ה של Call of Duty ושל... שכן, אני... אני לא משחק בשביל זה, בשביל הסיפור, who the fuck cares, אני קונה את Call of Duty ואתה מפעיל בשביל המולטיפלר. ומפעיל את המולטיפלר, ברור, בלי ולכן, בסופו של דבר, ואני חושב שגם במשחקים שרוצים לספר לך סיפור מאוד מאוד טוב, קח את מספקט, לדוגמה 1 ו2, מספקט 1 ניסה ללכת אולד סקול עם המכניקה שלו. וזה לא היה כל כך מוצלח. מס אפקט 2 עשה סטרימליין למכניקה שלו יותר לכיוון השוטר, וזה היה הרבה יותר מוצלח. אבל הדבר שאתה זוכר ממס אפקט בסופו של דבר, זה לא השוטינג, וזה לא ה... הסיפור והגרויות. הסיפור, וזה הפרדוקס, זה הקונפליקט העיקרי במשחקים, זה הסיבה שיש לך כל כך הרבה אנשים שעוברים היום לאינדי גיימס ולארט גיימס, כי הם מרגישים שההתמקדות היותר מידי הרצינות הזאת במכניקה, גוזל מהאופציה לספר סיפור. אבל הכסף עדיין לא שם כדי לספר את הסיפורים שמגיע להם להיות מסופר, וגם המכניקות עדיין לא שם, כי הדבר שנותן, שנותן למשחקים את הכוח שלהם בסיפור, הסיפור שלהם, זה ה-agency, זה העובדה שכשאתה משפיע על הדמות שלך, על השחקנים שבהם אתה שולט, זה נותן לך קשר הרבה יותר עמוק מאשר אם אתה צופה בתמונה סטטית או קורא ספר בדרך סטטית. למרות שספר נותן לך הרבה יותר חופש, זאת אומרת, חיבור הרבה יותר עמוק כשאתה מחליט מה שפרד יאמר. בוריס אמר תומר, אני אומר יו, זה הקאנונים. We are inclusive, מקבלים את כולם. All the only male shop is. <laughs> <laughs> <laughs> סתם, סתם, <laughs> אני צוחק, אני צוחק. Um, וזה העניין פה, בוריס. בסופו של דבר אני חושב שאתה רוצה שמשחק יהיה כלי סיפורי שמשתמש במכניקה כדי לספר לך סיפור. ובפסדה אומרים... אנחנו פונים לשחקנים עם המכניקות שלנו, ועל, ואחת מהמכניקות שבהן אנחנו מנסים לפנות לאנשים זה הסיפור והלור שאנחנו בונים מסביב לעולם. זה המהות פה, אתה רוצה, וזה מסביר גם, זה עוזר לי להבין את האישו שלך, כי זה מסביר למה יש כל כך הרבה משחקים שונים, עם מכניקות שונות שמבחינתך הם בסדר, אבל אתה מנסה לקחת את ההמשכים של המשחקים האלה ואת נקודות הדמיון שלהם, ואתה אומר, לא, זה לא בסדר. כי למשחקים האלה, הדיזיין פילוסופי שלהם, זה אנחנו רוצים לספר סיפור, אפילו אם זה לא היה ככה במובהק. אנחנו רוצים לספר סיפור, ואנחנו נעשה את זה באמצעות המכניקה. לעומת, אנחנו רוצים שאנחנו נלכוד כביכול, כאילו עם איזה מן הכביש, את השחקן באמצעות המכניקה, ובשביל לעשות את זה, אחד מהכלים שבהם אנחנו נשתמש זה הסיפור. זה עוזר לי להבין את זה יותר טוב. ואני גם מסכים עם כי אני לחלוטין אחד מהחבר'ה של "אני רוצה סיפור באמצעות המכניקה", ולכן אני אוהב את Dark כל כך הרבה, כי אני חושב שזה משחק שעשה את זה בצורה מדהימה! ואת בלאדבורן, ואת מורווינד לחלקים שהוא עשה טוב. ואני חושב שזה דרך מדהימה, והאמת, הייתי מדבר על דארקסון, ניסיתי להציע לבוריס את דארקסון בתור נושא, אבל הוא אמר לא שנינו מסכימים לזה, זה לא היה מעניין. כן, נלטף אחד את האגו. בוא פשוט נעשה דאבל אפ, שזה פודקאסט שבו שניהם מסכימים עליו, שהוא אינם פנגרל אובר סמתינג פור דורון אאואר. אבל מפה מגיע הקונפיקט שאני מסכימים איתו, אבל הסיבה שאני כן נהנה, מאיפה לעוד שלוש, ומאיפה לעוד ת'רבע עכשיו, זה כי אני מגיע למשחק הזה עם ציפייה שונה. <אנ> אני נורא נהנה מבלאד פורון ומדארקסוס. אני עדיין חושב שלמרות שזה משחק שנותן לי בסופו של דבר פחות שעות משחק, זה סיפור שמספר לי סיפור יותר טוב. משחק שמהעלילה שלו ומהעולם שהוא נותן לי אני נהנה יותר. אבל כשאני נכנס לפולאאוט, אז וואלה זה קצת רידוקטיבי, אבל אני חושב שזה נכון, זה קצת כמו שאני נכנס להארתסטון. <אנ> <אנ> אני מצפה למכניקה, אני מצפה לעולם מעניין. אני לא מצפה לסיפור מעניין באמצעות העולם הזה. Okay. וואלה, אם הם ייתנו לי את זה, I'll be blown the fuck away. אני חושב שזה הדבר הכי טוב שבתסלה עשו אי פאנק, אני לחלוטין לא אצפה לזה. אבל הציפיות שלי ממשחקי בתסלה זה עולם מעניין, מכניקות בסדר, סיפור זבל. ולחל... ומבחינתי, בגלל הגודל של העולם והגיוון בפנים, ווואלה, הנישות, כי וואלה, עולם פוסט-אפוקליטי ברטרו עתיד, שנראה קצת כמו שנות ה-50 חשבו שהעתיד ייראה, זה מגניב אבל כשאני חושב על זה קצת, אני אדבר פה קצת הרבה, אז תעצור אותי. נכון, זה נכון. אני, אני חושב, רוצה להגיב, אבל תסיים. אני, אני חושב שאולי... יצאו סך הכל שלושה משחקי פולאאוט, בריכוב ש... של מאז 2006. שזה נותן לי הרבה זמן להתגעגע לפולאאוט. אבל אם אני חוש... יוצא וחושב על זה, אז זה קצת כמו אססנס קריד, סינדקט, שבהם אני... בואו, אני התחלתי את הזה, mm -hmm. שוואלה, ה... ה, ה ייחוד, מה שאני אוהב במשחק הזה זה את העולם שהוא נותן לי שאר הדברים שהמשחק הזה מציע שזה המכניקה והסיפור הם ככה והסזנסקריט נסלח פחות כי הסזנסקריט דוחקים את זה כאילו זה כל שנה יוצא משחק ואולה לא מתחיל להימאס לי אולי אחת מהסיבות שאני כל כך סולח למשחקי בתסדה זה כי גם האלדר שלהם וגם הפולאאוט שלהם זה משחקים שלוקח הרבה מאוד זמן ליצור. זה משחקים שבדבר... משקיעים בהם הרבה מה? וגם, וגם, זה זכותם בסדר. העומק של העולם, גם מבחינת המכניקה וגם מבחינת הדברים שאני יכול למצוא שם בפנים, מבחינת הלור, מבחינת המחשבים וכל כן. היזה, יותר עמוק מנסה האסנסנסקרית. אבל ה-issue נשאר אותו issue. שאני אוהב את המשחקים האלה בשביל העולם שלהם, אבל זה, זה, it's a one-heat wonder, הם כל הזמן עושים בדיוק את אותו דבר, שזה עולם ממש גדול, עם מכניקות בסדר, וסיפור זבל. ואני... עכשיו שאני מודע לזה, חלק מהקסם ירד. עוד כן, לא? כי, לא, לא, לא, אני... זה, אתה יודע, כן, קצת, אבל וואטאבר. אני, אני עדיף להיות מודע לזה, כי זה עזור לי להסתכל על זה בעיה יותר ביקורתית בסופו של דבר. בסופו של דבר, אז אני מוכן לנהל לסלוח לזה. מי יודע, אם, אולי, אולי, אם הם ימשיכו להוציא את זה פעם ב... אני לא יודע, פעם בשבע שנים, יהיה אפשר להמשיך לסלוח להם לנצח. אבל זה הבסיס שעומד מאחורי הדיגה דיזיין שלהם. אז אני אגיד לך אני, אני, בגדול אני מסכים עם מה שאתה אומר, עם הסתייגות אחת מאוד חשובה וזה שזה לא נכון לומר שאני מחפש את המשחקים שמספרים לי סיפור כי אני מאוד מעריך את טטריס ואת בג'ולד ואני משחק הרדסטון המון כל הזמן, כל היום, בשלוש פלטפורמות שונות אני לא מספר את הרדסטון בגלל שזה בעולם של וורקראפט זה לא בשום עולם, זה קלפים אני, בוריס, אני לא מאמין שאתה מזלזל ככה בקנון העמוק של הארסטון, The Great Tournament, בוריס, הם בדיוק הכריזו על הרפתקה חדשה. שיוצאת עוד יומיים. אוי ווי. אנשים נוראים. אבל, איזה יומיים? מה, יוצא מחר? לא, לא, בוריס, פוקוס, פוקוס, תהיי איתי בוריס. סליחה, סליחה, אני... I respect mechanics. יש משחקים. I play for the mechanics. לא רק, אני חושב שפורטל גם מספר סיפור מצוין, אבל מכנית הוא משחק כל כך מוצלח שגם בלי כל הסיפור, והסיפור של פורטל זה מה שמבדיל בין משחק מצוין למשחק שהוא ג'יניוס וחד פעמי, mm -hmm. אבל גם בלי גלאדוס וכל העניין הזה, פורטל אולי לא היה ג'יניוס גיים אוף טיימס, אבל הוא היה עדיין משחק ממש ממש טוב, מכנית, okay. ו-I can okay. הבעיה שלי זה ש... במשחקים מסוימים אני כן מצפה לסיפור ובתסדה, שוב, לא רק שהם מייצרים RPGs, שזה משחקים ש, שבמהות שלהם הם, הם שואבים את השם שלהם מ-Role Playing Games, הם שואבים את עצמם מעולמות תוכן ומסגנונות משחק שמבוססים סביב StoryTelling לא רק זה החטא עוד חמור, מילא השימוש בשם, שוב, ה-computer RPG זה כבר channel אחר לגמרי מפן פייפר RPG, הם מתחילים תמיד, כל המשחקים, הם מתחילים לינאריים לחלוטין, מתחילים במונורייל בנאלי שבו דוחפים לך את העלילה ואת הסיבה למה שאתה עושה, את מה שאתה עושה, שזה חשוב בשביל שאתה עושה דברים, שוב, that's how they hook you in. אבל הם לא מספיק שקופים לגבי זה. כי אני, הסיבה ששיחקתי בסקיירים ממש קצת זה כי לא היה לי סבלנות לזה, אבל סקיירים אני אפילו לא כועס כי אני זיהיתי, אבל אני זיהיתי בזכות הניסיון שלי לא כי בת'סדה שמו לי את הסימנים, זה כי שיחקתי במספיק משחקי בת'סדה בשביל לזכות של רגע, אתה עושה סתם גריינדינג עכשיו אתה נכנס, ובת'סדה משקיעים אוקיי, okay, מאוד משקיעים במשחקים שלהם. אני לא אגיד שיש פה רשלנות, אין פה רשלנות, יש פה בחירה שהם צריכים, אני חושב, לבחון אותה בקפידת הבחירה הזאת. כי, כמו שאתה תיארת, רק מלהסתכל, וזה נכון אפילו לאובליביון, שהוא משחק מבאס, כל לוקיישן שתיכנס אליו, אתה תראה את המזלגות מסודרים על איזה, באובליביון אולי זה לא מסדר סיפור, אבל עדיין איזה עבד מניאק, איזה, איזה כאילו לואו פייד... עוזר דיבלופמנט ישב ומיקם את האובייקטים בחלל. המשחקים האלה לוקחים המון זמן כי הם באמת משקיעים בהם, ואחד מהדברים שהם משקיעים זה בליטל-טיטל, זה אלה שכן חשובים. זה כן טוב, שבמיוחד למשחק סנטבוקס שהם רוצים לתת לי אייג'נסי, שאני יכול לזרוק משהו וזה יפיל דברים. צריך שיהיו אובייקטים במרחב ושהם ירגישו טבעיים. וכל הכבוד להם על זה, כל הכבוד להם על זה. הם לא רשלנים. הם פשוט בוחרים to hook you in עם הסיפור, בחלק מהמקרים הוא אפילו מעניין, כמו במקרה של Skyrim, שאני חושב שחוץ מכמה בעיות במשחק, מת... חוץ מכמה בעיות בסצנת הפתיחה שלו, הוא מתחיל די מוצלח. בום, דרקון, בום, תבחר אם אתה רץ אחרי הליגיונר או אחרי המורד. כבר אקשן, אקשן, אקשן טוב, אקשן מעניין. ואז הוא משחרר אותך בלי אזהרה, וזה הפרמיס של כל המשחקים האלה, והם לא... די משווקים כ-RPG's. נכון שבסופו של דבר כשסקיירים שווק הם כן שיווקו אותו כבוט תהיה הדרגון בון שזה לא אומר כלום הם צריכים, אני לא אומר צריך דיסקלן לא צריך אזהרה במשחק הזה לא תהיה עלילה לא לא לא אבל הם צריכים לקרוא לילד בשמו לא רק לקרוא לילד בשמו כן כאילו להגדיר את הנכון יותר ואולי גם כן to cater to me a כי בסופו של דבר כי בסופו של דבר שחקני התפקידים, אתה יודע, תעשה, כמו שהם עשו במאס אפקט 3, הם, הם נתנו לך שלושה מודס למשחק, שזה המוד שהם רצו, ואז מוד שהוא יותר אקשן, שאתה לא עושה בחירות לא דיאלוג, ואז מוד שהוא בלי אקשן ורק בחירות לא דיאלוג, שלושה מודים. אז מה כואב לכם? תעשו לי בפולאאוט, Hardcore RPG mode, או תקראו לזה באיזשהו שם אחר שהוא זה, בום, time limit. אתה יודע, דברים שמכריחים אותי לנוע בעלילה. וזה, ו... אתה יודע, כזה, אתה רוצה לצרק את המשחק בסנדבוק מוד, סנדבוקס מוד או RPG מוד. זה הצעה, אני חושב שזה באמת, זה ג'סטה מאוד קטנה, כי פולאאוט 3 יכל להיות משחק שהייתי זוכר לטובה. גם אם הוא <gaming> לדעתי לא כל כך מוצלח בעלילה שלו, הייתי זוכר אותו, לא הייתי מבזבז עליו זמן. הייתי, המשחק היה דוחף אותי להתקדם, I would and I would finished, and I would felt fine. במקום כמות הזמן שהשקעתי בו, אני ממש לא עשיתי אותו מאה אחוז, אני עשיתי אותו לדעתי פחות מחמישים, ועדיין לא הרגשתי שבזבזתי על הזמן. אבל אז אנחנו מגיעים בחזרה לנקודה שבתי שדה הם לא כותבים סיפורים ממש טוב, ואם היית עושה נטו הסיפור של פולאוט שלוש, אז כנראה היית מקבל משחק של שלוש שעות. אז בעצם הם פשוט משקרים לי כדי לכסות על זה שהם לא אכפת להם. לא, הם פשוט לא כותבים סיפורים. לא חושב שהם לא טובים, אתה יכול לסחור. אני חושב שהם לא טובים. זה עניין של למי אתה משלם. אתה יכול להביא, מספר סיפורים יש מספיק אנשים מוכשרים שיכולים לכתוב סיפור טוב. הם פשוט לא משקיעים בזה, כי זה לא חשוב. שיתחילו. זה חברה ענקית בפסדה, אין דבר כזה, הם לא יודעים לכתוב, הם לא בן אדם אחד והם לא חמישה. האם ההשקעה שלהם, אז בואו נחשוב על מונחים קפיטליסטיים, האם ההשקעה שלהם כספית בלזכור ספר סיפורים טוב, ואת האנשים שיתכננו את הסיפור היותר טוב האלה, ויבנו את, את העלילה, ויבנו את, את המקומות שבהם העלילה נמצאת, ואת המכניקה הספציפית שאולי יהיו סביב העלילה, וווטאבר, כדי להפוך נהיה מסיפור של חמש שעות לשמונה שעות לעשר שעות, בשביל למשוך את בוריס ואת ה-12 אנשים חוץ מבוריס שזה מציק להם. כי כן, אני לא חושב שזה 12 אנשים, אני חושב שזה הרבה יותר אנשים, הרבה יותר אנשים שהיו משחקים בסקיירים והיו קונים את ההרחבות שלו, which I didn't and I want, כי זה פשוט נותן לי עוד צעצועים בסנדבוקס ואני לא רוצה עוד צעצועים, כאילו, כשהם הכריזו על ההרחבה הראשונה של הערפדים, מה זה נגנבתי? and I never did by כי חשבתי טוב אז אתה יכול להפוך לערפד או לאיש זהב ויש לך... If you have crossbows now, it's not a game, it's toys. It is a game, it is, a, it is not a, a game, game, it's it toys. toys to the same. It's not a story focused game. Yes sir. And that's so, it. We found it at Evan the Makhloket, where I'll get to the point. Boris wants a story based game, I don't mind. I don't mind. I need a dish. And on that, I could double down. Maybe I will, maybe I won't. Boris, will you double down? I think we'll double down. Boris will double down, and we'll see you. the mat next, next week.